Вужаки. Богун і Джеджелій уважно слухали, додавали свої пропозиції. Хмельницький майже не заперечував. «Ну, нарешті», – сказав він. «До світанку вже недалеко, поспимо трохи». «Тільки ой, як тепер треба поспішати! Це тобі, пане Богуне, не під вінницею!» Уже другого дня Хмельницькому довелося трохи змінити свій план. Проти правого польського крила він вирішив поставити не менше, як 60 тисяч козацтва. Отже, щоб спорудити вужаку, залишалося тільки 40. Звідси він вибрав дві тисячі охочих і відрядив їх піхотою з кількома арматами в обхід через ліс. Богун передав свій полк Фолонові Немирі і став запомічника Гетьманові. З раннього рана полки почали пересуватися на призначені місця. Богун стежив за виконанням гетьманських наказів і, де треба було, давав накази сам. Головну увагу звернув він на арештування широкого табору чотирикутника проти правого крила поляків. Кількадесят тисяч козацтва і посполитих швидко і спритно сипали шанці, копали окопи, зв'язували тостими ланцюгами вози по три в ряд і посували вперед довгими ланками, розташовуючи їх на невисокому взгір'ї. Роботи відбувалися без галасу, тихо, з короткими перепочинками. Богун дивився, як тисячі людей у чорних свитах, згинаючи і розгинаючи спини, напружуючи міцні водлуваті м'язи, обливаючись потом і глибоко вдихаючи вогкість пухкої чорної землі, уперто розмірно працювали лопатами. І здавалося Богунові, що нема, не може бути праці, яка була б не під силу цим чорним, міцним, мов залізо, людям, цим козакам, волоцюгам, міщанам, селянам, колишнім ковалям, кравцям, теслярам, винникам, будникам, панським попихачам, слугам, колишньому бидлові. І справді, ще сонце було високо, а табір чотирикутник уже стояв майже готовий і щирився на поляків чорними жерлами важких гармат, рурами гаківниць і мушкетів. Над спорудженням вужаки працював Джаджелій, там робота посувалася куди повільніше, бо була не зовсім звичайна. Треба було перевірити кожний віз, кожний ланцюг, кожну ланку. А головне стежити, щоб велетенський вужака міг рухатися вільно. Гадали, що до кожного воза доведеться поставити двох козаків, аж виявилося, що й трьом дуже важко. Джаджалі, мокре від поту, з чорним від коломазів й пило обличчям. Сам лазив під вози, показував, як закручувати і заклепувати ланцюги. Він тільки рукою махнув, коли перед вечором Хмельницький покликав його й Богуна подивитися на герці. Богун поїхав. Вони стали на свіжо насипаному валу і мовчки дивилися на грізний, міцно уфортифікований польський табір. Після вчорашньої розмови Богун намагався не говорити з гетьманом. Боявся, що не уникне гострої суперечки. А тепер, перед рішучим боєм, вона здавалася Богонові зовсім зайвою. Герці довго не розпочиналися. Татарські герцівники в гостроверхіх кудлатих шапках-кучмах та в баранячих кожухах вовною догори крутилися коло польського табору на своїх непоказних конях і голосно викликали на герць. Поляки довго вагалися, чекали, щоб виїхав на поле хоч один татарський Мурза, але жовта гарячих кирей серед татар було непомітно. Певно хан дав дозвіл виїздити на Герці тільки рядовикам. Довго викликали вони собі супротивників. Аж нарешті таки з проміжків поміж валами, де стояла польська кіннота, виїхали кілька їстів, і танець татарський розпочався. Богонові завжди смішно було дивитися на татарських герцівників. Чудові, спритні, надзвичайно витривалі верхівці. Вони, проте, так високо підтягували стремена, що на своїх низькоруслих бахметах нагадували мауп, а верхами на в'юнких тостомордих собаках. Юрбою кинулися вони на своїх супротивників, не доскочили, метнулися в розтіч. Поляки теж розбіглися по широкому полю. І тоді кожний... Вибрав собі, з ким помірятися силою і спритністю. Кожний намагався захватити свого супротивника живцем. Під'їздили один до одного, ганялися на випередки, удавали, що ловлять гав, щоб обдурити ворога і несподіваним наскоком приголомшити його, міцно вдарити, зв'язати і одвести в полон до свого табору. Обидва війська, козацько-татарське і польське, звалів і шанців. З захопленням стежили за герцівниками. Аж ось серед баранячих кожухів Замаячили в долині жовті кереї мурз. Вихопився один наперед. Кремезний, міцний, на чудовому рябому коні. Кинувся на нього якийсь шляхтич у зеленім жупані. Довго змагалися вони, і ніхто не міг подолати. Спритний і міцний був мурза, Та найгірший від нього і зеленожупанний шляхтич. Розпалилися вони дуже, і нарешті не витримав шляхтич. Ударив Мурзу на гостре. Захитався в сідлі Мурза і покотився з коня. Татари мали зазвичай пильно стежити, в який бік упаде головою перший забитий. Коли він падав головою до татарського табору, це віщувало неминучу поразку. Мурза впав головою до свого табору. Татари, розлютовані нещасливою смертю одного з найкращих своїх мурс, миттю скопчилися в густу хмару і вихором помчали до польських шанців. Кинулися їм на зустріч польські гусари й улани. Розпочався неабиякий герць, але швидко темряво вкрила поле і обидва війська Засурмили гасло на відступ. Богом із Хмельницьким подалися до хана. Той у пишнім колі своїх мур і беїв, теж стежу за герцями і тепер повертався, видимо, дуже роздратований. «Ну, що?» – закричав він Хмельницькому по-татарськи. «Бачив, яка потуга в невірних! А я ще на тебе звірявся!» У короля ж не менше як двісті тисяч І військо все добре, добірне А ти мені що писав? От і звіряй після цього на козаків Вони тільки по карвах завзяті Відповідав теж по татарській хмельницький А як скуштують наших куль та шабель Як попрацюють ночами в таборі Як поголодують, померзнуть А попобокнуть під дощем Знову занепадуть духом та й війська доброго в них мало, а посполите рушення розбіжиться від одного вигляду пої ханської потуги. Іслам Герей щось сердито промурмотів і рушив уперед. Хмельницький поїхав за ним, тримаючись трохи ззаду. Принижений вигляд гетьмана роздрипував і разом занепокоїв богуна. Слухай. «Пане, гетьмане, хай біс у тій татарні! Коли не треба мені бути з тобою, волів би краще повернутися до табору!» «Як знаєш, тільки нехай Джаджилі приїде, негайно ж! Він з ними вміє порозмовляти!» Богун розшукав Джоджелія, дав накази полковникам і ліг спати але заснув не швидко. Дуже непокоїло його незадоволення хана і те, що татарське військо через нещасливу пригоду з Мурзою може втратити дух. Другого ранку Богом прокинувся з неприємним перечуттям якогось неминучого лиха. Джоджелій його заспокоїв. Він сказав, що татари мають намір ударити сьогодні на поляків Ледве не всією ордою Але за порадою Гетьмана До рішучої битви не встряватимуть Гетьман каже, що ляхам досить тільки побачити Всю потугу татарську, щоб устрахнутися А на сьогодні тільки цього і треба Додав Джеджелій Ну а завтра, бог дасть, рішучого бою вже не боятимемося Вожака наш сьогодні вночі буде готовий. Ого, зрадів Богун, Невже всю ніч працювали? А то ж, швидко працюють, хоч і потомилися, страх як. То кажеш, завтра й битися можна? Гадаю, що можна. Завтра. Завтра або поб'ємо ляхів, або ні. «Неодмінно мусимо побити», – думав Богун. А тоді він не міг уявити, що станеться після рішучої перемоги над королем. Але відчував, що тоді не буде вже й мови про якісь подібні до зборівських реєстри.